Basme în limba română Fermierul O Odată ca niciodată treia un fermier care muncea Departe de casă, pe terenul Unui baron bogat În trecut, găști de bandiți Se ascundeau un munte ce se ridicau În spatele câmpiei Dar împăratul își trimisese soldații Să-i găsească și să-i ucidă Noi, nu, zona era liniștită Și sigură Vai de mine! Încă o armă? Totuși, din când în când, puteau fi găsite pe câmp vechi arme din bătăliile trecute. Într-o zi, în timp ce tăia lemne, fermierul a găsit un sac plin de aur. Asta e... aur? Fermierul nu văzuse decât monede de argint în viața lui. Și se mirase atât de mult de descoperirea aurului încât... Pe când se întorcea acasă, se lăsease deja întuneric. Ce să fac eu cu atât de mult aur? În drum spre casă, fermierul se gândi la problemele pe care le-ar pricinui averea sa bruscă mm, Dar cum să folosesc aurul ăsta? Orice găsești pe terenul baronului îi aparține acestuia Prin lege, fermierul trebuia să predea aurul baronului dar fermierul a decis că era mult mai corect față de el să păstreze comoara Baronul are destul oricum Eu sunt sărac și am nevoie de banii ăștia mai mult decât are el Așa că am să păstrez aurul, dar... Și a dat seama de riscurile ce ar fi apărut dacă ar fi aflat cineva de norocul său Nu trebuie să spun nimănui despre asta Dar soția mea nu poate să tacă din gură nu poate ține niciun secret Și de cum își va deschide gura Voi fi aruncat în închisoare Ce ar trebui să fac? S-a gândit la problemă într-una Ca să găsească o soluție Și a găsit-o Așa că, înainte să ajungă acasă A lăsat sacul plin cu aur într-un tupiș Lângă niște brazi Și a doua zi, în loc să meargă la muncă S-a dus în sat să cumpere câțiva păstrăvi, gogoși și un iepure După amiază, s-a dus acasă și i-a spus soției ia coșul de răchită și vină cu mine Ieri a ploat, și pădurea e plină de ciuperci Trebuie să le culegem înainte să le ia alții A, ciuperci! Să mergem repede! Soția, care adora ciupercile, a luat coșul și și-a urmat soțul când au ajuns la pădure, soțul a alergat către soție strigând Uite, uite! Am găsit un pom cu gogoși! Și a arătat crengile pe care pusese gogoșile ah, Vai de mine! Gogoși într-un pom! Da, cine-ar fi crezut? Oricum, du-te să cauți ciuperci în iarbă, acolo Soția a fost uimită, dar și mai contrariată când în loc de ciuperci... A găsit păstrăvi în iarbă <laughs> Uite, dragule, păstrăvi în iarbă <laughs> Azi e ziua noastră norocoasă Bunicul meu spunea întotdeauna că toată lumea are o zi norocoasă Poate găsim și o comoară Pe lângă faptul că îi plăcea să bârfească Soția fermierului era cam naivă, așa că l-a crezut pe soțul ei și a repetat, uitându-se în jur E ziua noastră norocoasă! E ziua noastră norocoasă! Și continua să găsească păstră viniarbă Coșul ei era plin deja de pești Când cei doi au ajuns la malul râului, fermierul i-a luat-o înainte, s-a uitat în tufiș și a spus Ieri mi-am aruncat plasele.” Și vreau să verific dacă am prins pește sau creveți Câteva minute mai târziu, soția auzi auzit vocea entuziasmată a soțului ei Vino să vezi ce am prins! Ce noroc extraordinar! Am pescuit un iepure! Se întorceau spre casă și soția vorbea bucuroasă despre cina grozavă, cu gogoș, pește și iepure Fermierul a zâmbit și a spus Hai să trecem iar pe lângă pădure! Poate mai găsim, gogoși. Ah da! Să mergem! S-au dus în locul în care fermierul a spunsese monedele de aur Fermierul s-a prefăcut că găsește ceva oh, uită de aici! E un sac ciudat și e plin de aur oh, Ce? Ce spui acolo? Da... Cred că asta e o pădure fermecată! Am găsit și în copac, apoi păstrăvi în iarbă, iar acum, aur! Sărmana femeie era atât de fericită încât i se umplu ochii de lacrimi. Nu putea să scoată un cuvânt și se emoționă când atinse monedele strălucitoare. Oh! Atât de mult aur! Și acum e al nostru? Da, draga mea! Acasă, după cină, niciunul dintre cei doi nu putea dormi Soția fermierului se tot trezea să verifice comoara pe care o ascunseseră într-o cizmă veche A doua zi, fermierul s-a întors la muncă, dar mai întâi i-a spus soției Să nu spui nimănui ce s-a întâmplat ieri! Sigur că nu! Nu sunt nebună! Și fermierul i-a repetat același lucru în fiecare zi după aceea Totuși, foarte curând, întreg satul aflase de comoară. Fermierul și soția lui au fost chemați de baron și când au ajuns la el, fermierul a încercat să stea în spatele soției lui. Am auzit că ați găsit o comoară. Oh, da, așa e. Poți să-mi spui unde și cum? Într-o pădure fermecată. Soția, la cererea baronului, a povestit despre gogoș, apoi despre păstrăv și, în final, despre iepurele din râu Între timp, soțul își tot bătea cu degetul peste frunte și gesticula spre baron Baronul începu să se uite la femeie cu milă Și pun pariu că apoi ai găsit și comoara. Așa e, domnule! Baronul s-a întors către fermier și, bătându-și degetul de frunte, a spus cu compasiune Înțeleg ce vrei să spui. Din păcate, și eu am aceeași problemă cu soția mea Fermierul și soția sa au fost trimiși acasă și nimeni nu le-a crezut povestea Și astfel, fermierul celisteț nu a ajuns la închisoare și și-a cheltuit banii cu chipzuială